L'estat de la qüestió, amb Albert Tomàs. Bona tarda i benvinguts un dilluns més a L'estat de la qüestió. Us acompanyem des de Matadapera de Ràdio per última vegada. Sí, amics, aquest és el darrer programa que farem, tal com ja estava previst, d'altra banda, i és per això que avui conversarem amb un personatge especial. En l'última entrega d'aquesta sèrie de programes, on tots plegats ens ho hem passat d'allò més bé i on, sens dubte, hem après tantíssimes coses hem volgut parlar amb un home que sense cap mena de dubte ens farà una classe magistral. Professor universitari i filòsof, es tracta de Josep Maria Tarricabres, amb qui tractarem sobre molts temes. La viabilitat política de la independència, el futur que espera Catalunya, les relacions amb Espanya, tot sempre des del seu més que aconsellable punt de vista. Ja ho descriureu quan arribi l'hora, perquè això no serà l'única cosa que farem avui, ni molt menys. Per anar fent boca de la manifestació de demà a Barcelona, que suposarà la culminació de la marxa per la independència, us oferirem el manifest que Blanca Serra va llegir el dia 19 d'agost a la Jonquera, en un acte simbòlic de l'Assemblea Nacional. Després en donarem més detalls. I com sempre he estat en aquesta sèrie de programes és l'hora de saludar per última vegada a l'equip que ho ha fet possible tot plegat. Aina Mat, bona tarda. Bona tarda, Albert. Avui, últim programa, tenim algun independentista destacat o rellevant? A veure, tenim un personatge rellevant, i però potser no se'l coneix més per, per tant per l'independentisme. Eh? Avui, per acomiadar-nos de la secció i del programa, us porto un independentista anarcosindicalista sí. històric. Un personatge molt interessant dins la història del segle XX a Catalunya. Doncs ja veurem qui és d'aquí una estoneta. Fins ara, Aina. Fins ara. Gràcies, Aina. I rebem també el Nil Via, que ja és a l'estudi. Ha entrat per la porta amb la seva música. Nil, què ens portaràs avui? M ha entrat per la porta gran, eh? Vale dir. Per la porta gran Va, sempre hi entra. Com val, exactament. I més avui, que és l'últim programa, la porta grandiosa amb una, amb una catifa vermella. Vermella aquí a Matada Peres. Exactament. Doncs mira, avui portem música eh, molt maca. Per acabar el programa, tres perletes eh, que mai porto. Normalment les seccions són de dues cançons. No? Eh, avui, avui tres, que molt són ben. tres automàtiques perles de la música en català doncs eh, t'esperarem doncs fins ara fins ara i per última vegada en aquest programa rebem també l'Albert i Albert bona tarda Albert com anem? Aviam, avui què ens portaràs en l'última edició? Ai, demà, doncs mira, avui en l'última edició així cinèfila de l'estat de la qüestió parlarem de com el cinema d'avui en dia també intenta d'alguna manera o altra influenciar-nos sé, des punt de vista polític. Molt bé, doncs estarem... No agents. siguem tan ingenus de pensar que no estem, diguem-ne, eh, diguem que podem ser víctimes també d'aquesta influència del cinema. Doncs fins després, obert, Fins entra tot això no arriba però anem per feina i comencem. Anem per feina, sí, com us deien fa uns escassos minuts en la presentació del programa. A continuació us llegirem a manifesta Blanca Serra membre de la Secretaria Nacional de l'Assemblea, va llegir en un dels actes d'aquest estiu, el 19 d'agost, a la Junquera. Contextualitzem una mica. L'acte organitzat per l'Assemblea, un dels esdeveniments més importants d'aquest estiu a nivell nacional, emmarcat en la marxa per la independència, va ser organitzat conjuntament entre l'Assemblea de la Catalunya Nord i la de l'Alt Empordà, i va consistir en esborrar simbòlicament les fronteres entre la Catalunya Nord i la Sud. Unes 500 persones, entre elles els actors Toni Albà i Montserrat Carulla, van assistir-hi i a l'arribada van poder sentir les següents paraules de la lingüista Blanca Serra. Aquest és un dels actes centrals de l'Assemblea Nacional Catalana emmarcats en la marxa cap a l'independència. Però el meu parer no és un acte més. Té una especial importància política perquè posa sobre el tauler el tema de la divisió de la nostra nació i la imposició d'una frontera que ens divideix els catalans i, per tant, la necessitat de plantejar-nos la reunificació com una qüestió política irrenunciable dins d'un procés d'independència. Estem en un moment de decisió de la política nacional i en un moment en què, molt probablement, veurem com es reorganitzaran les fronteres interiors d'Europa i el plet dels catalans del nord i del sud no pot quedar arraconat i deixat per una altra ocasió. Tenim clar que la divisió de la nostra nació no ha de ser objecte de les actuacions de cap lobby transfronterer ni de cap aliança entre l'estat francès i l'estat espanyol, els catalans ja l'hem patit de fa més de 350 anys, aquesta aliança, amb guerres i tractats indignes, i sabem que per a tots els ciutadans catalans ha estat una política nefasta de colonització, menyspreu i submissió, i ha creat aquesta frontera, i ha fet que molts catalans, en creuar-la, ens sentim com uns contrabandistes, uns intrusos davant del nostre pare, Canigó. No es tracta de negociar la frontera, es tracta que volem esborrar-la, és una frontera mental i tan interioritzada que ni ens adonem dels seus efectes. És una frontera física i visible que la patim cada dia. És una frontera política. Ben al contrari, volem retrobar-nos. Volem la reunificació, volem desmantellar un a un tots els mecanismes que ens mantenen separats per interessos que no són catalans. En aquest sentit, l'Assemblea Nacional Catalana és una eina molt important d'aquest desmantellament, una eina positiva, que continuarà la feina de redreçament de tots els que els han precedit, la feina de mantenir la catalanitat comuna de la restauració dels llaços que el Tractat dels Pirineus va trencar. Tots sabem que aquesta restauració no és ni serà fàcil perquè la nació catalana porta més de 350 anys sota els efectes del Tractat i hem viscut esdeveniments històrics que ens han marcat de manera diferent. Els catalans del nord són fills de la Revolució Francesa, de les guerres mundials i del famós Gol, escola gratuïta, obligatòria i laica en estricte francès que ha marcat tots els nins i nines. Els catalans del sud són fills de les noves plantes, de les guerres civils, de dictadures, de la imposició de l'espanyol com a eina de desnacionalització. Però també tots sabem que un cantó i l'altre no ha desaparegut i ara està en procés de redreçament. Els catalans del nord són una prova que es pot ser català sense ser espanyol, i els catalans del sud són la prova que es pot ser català sense ser francès. L'acció de l'Assemblea Nacional Catalana ha de ser una eina de retrobament i d'impulsió per salvar aquestes històries diferents, per no quedar-nos bloquejats en la queixa i el desànim, per avançar junts en una mateixa direcció, la construcció dels Països Catalans com a nou estat del món. I encara que les grans conquestes exigeixen molt més que un dia de manifestació nacional, aquest 11 de setembre de 2012 i els dies que seguiran seran decisius i marcaran un punt d'inflexió. La presència dels catalans del nord ens és imprescindible com ens ho serà el pròxim 7 de novembre la presència dels catalans del sud per reclamar un cop més esborrar el Tractat dels Pirineus. Aquesta frontera no la va crear en natura, ni la voluntat de la gent catalana. La va crear en el passat la política i els exèrcits i els interessos i ambicions d'unes monarquies absolutes i ara la mantenen els interessos i les ambicions de dos estats caducs i obsolets. La va crear la política i els exèrcits, i l'esborrarà la política i els interessos populars dels catalans del nord i del sud. Blanca Sard Paraules sàvies i alhora contundents que ens recorden que Catalunya no és només el principat, sinó que, més enllà de les fronteres administratives, hi ha molta gent que se sent d'aquí. Us recordem que si el voleu tornar a escoltar o us fa gràcia tenir el text en va perquè realment val la pena, feu-nos-ho saber a través del Twitter arrobaestatdelacu i ja sense posar-nos més nostàlgics del que estem, saludem l'Albert Beorlegi, que ja fa una estona ens avançava a la secció d'avui. Albert, bona tarda. Què tal, Albert? Com estem? Escolta'm, ens has dit que en aquesta secció moltes vegades que, que el, cine, el cinema ha estat utilitzat doncs, per diferents motius polítics uh -huh. i abans ara fa uns minuts ens has dit que també en l'actualitat això passa. Sí, perquè podem caure amb la soberbia i l'arrogància de pensar que home, doncs això ho tenim superat, allò que van redar els nostres pares o els nostres avis diguem al cinema de propaganda del franquisme o de l'Alemanya nazi o de la Rússia soviètica, doncs això ja està com superat però no, a vegades fins i tot d'una manera com bastant subtil, potser no tan evident però eh, no tan, de manera tan matosera, però sí que eh, el cinema, sobretot el nord-americà, sí. hi ha una profunda càrrega a vegades diguem-ne, de profunditat ideològica i això acaba més o menys condicionant un exemple, una de les pel·lícules més exitoses del Hollywood dels anys 80 que ara fins i tot fa poques setmanes se n'ha parlat que possiblement es faria una seqüela, el Top Gun dirigida per Antoni sí. Scott. Tot que no és una pel·lícula que van lluarnar en el seu moment, protagonitzada per Tom Cruise, que el va donar a conèixer internacionalment. També crec que hi sortia la Kelly McGillis i sortia tota una sèrie d'actors que en seu moment van assolir una certa celebritat, però en el fons no deixava de ser un panflet feixista fins a dir prou, correcte? És a dir, cantant les bondats, evidentment, de la l'indústria, de l'armament, de tota una tot sèrie clar. de valors, diguem-ne, patriòtics que s'han, vull dir, segons qui es poden resultar indigestos, però que en el seu moment va disparar extraordinàriament la llista de sol·licituds de gent que es volia llistar l'exèrcit quan es va estrenar la pel·lícula en 1986, no, no, no. correcte? De fet, la pel·lícula va ser utilitzada en diversos motius digui, com, a, com a campanyes publicitàries que es va utilitzar anys més tard per, perquè el Tom Cruise i els seus acòlegs s'apuntessin a, a, a l'exèrcit nord-americà. La concepció de l'exèrcit, evidentment, no és la mateixa a Nord-Amèrica que no passa a les nostres latituds, en què aquí, evidentment, el tema de l'exèrcit ens rellisca una tot l'agat altra... com bastant, com sí. en general l'ambient militar, ja que aquí som bastant àcrates en aquest sentit. Però també sense anar més lluny, 10 anys més tard, una pel·lícula aparentment innocent i només d'evasió, com va ser Independence Day, una pel·lícula de Gideon, Roland Emmerich, uh -huh. també va ser, en el fons, una pel·lícula que també apelava a tota una sèrie de valors patriòtics per... Eh... Bé, doncs, diguem-ne, perquè eh, la gent, diguem-ne, s'unit al voltant d'un únic president, d'un únic líder com havia de ser evidentment, naturalment, apareixent dels Estats Units i que combatessin a les ordres del pallacet de, de Woodrow Smith i diguem-ne la invasió a l'inígena que representava l'ete, correcte? Son molt molt donats aquests temes, eh, els americanes. Sí. Però pensa que també tenen un sentit de l'espectacle i sobretot un sentit de la pàtria que aquí no hem tingut mai les coses com siguin, o tenim un altre sentit possiblement del nacionalisme i tenim també un altre sentit, diguem-ne, de la pàtria o del que es pot entendre. Per tant, doncs, no eh no depugim aquelles pel·lícules que de manera més o menys innocent doncs ens intenten vendre valors perquè les coses com són són així qualsevol obra artística d'una manera o altra ens intenta vendre alguna cosa eh? té una ideologia al darrere, no cal alarmar-se no cal espantar-se però només ser conscients que hem d'estar a la guait i que això serveix evident tant per la ideologia nord-americana com per l'Alemanya nazi com la, la soviètica com evidentment la nostra nosaltres també hem tingut les nostres pel·lícules patriòtiques que no han tingut gran ressò ni comercial ni artístic però que d'una manera o altra també han acabat res al nostre país. Molt bé, doncs Albert ens ha agradat molt sentir-te durant aquests programes, uh, esperem que el teu coneixement infinit sobre el cinema, doncs... No, no ens es... passem ara, eh? No es perdi, escolta, moltes gràcies Gràcies a tu Albert, un play, com sempre Adéu! Adéu! -siau. Mai en tindrem prou dels coneixements de l'Albert, saludem ara una altra personalitat del nostre país, un home que fa molts anys que pensa, de fet ell és un és filòsof, a part de professor universitari, estem parlant, com ja us hem dit abans, de Josep Maria Tarricabres, que malgrat la seva convalescència per un greu accident de cotxe ens ha atès i ens parlarà de la independència des del seu particular punt de vista. Josep Maria Tarracabras, bona tarda. Molt bona tarda. Com ha anat l'estiu? Preparat per tornar a l'acció a la universitat? Sí, bastant bé. Ha sigut un estiu per mi important per recuperar-me una mica, perquè vaig sofrir doncs, l'any passat un accident molt greu de cotxe. Sí. M'han hagut d'operar diverses vegades. El 7 de juny vam fer la tercera operació. Caram. I, per tant, l'estiu eh, ha servit doncs, per referme i confio jo que aquest curs que ara començarà doncs, ja serà un curs Bastant normal, sí doncs uh, molt molts ànims i i endavant uh, com com pinta tot aquest curs amb, amb la pujada de matrículas i tot plegat? Sí això pintaten moltes dificultats hi ha hagut moltes extensions eh, amb molt bona part em sembla que absolutament raonables oi eh, i encara no, no sé jo, no sé jo els cansals que us us sabure, però jo no sé les xifres definitives dim dels matriculats eh. A les, a les universitats, i a la meva concretament, a la Universitat de Girona. Però el que sí sembla eh, és que la matrícula haurà ha baixat. Sí, hi havia unes dades que, si no recordo malament, havien baixat sí. una mica. El que passa que mira mesura que va passar l'estiu, I a mesura que s'acosta el començament de curs, eh, i quan hi ha les proves de selectivitat per segona vegada, etc. Això fa sempre que hi hagi, finalment, unes miques més de matriculats, no? Mm. Però, malgrat tot, jo sospito que, que aquest any tindrem més, menys matrícula. Menys matrícula. Uh, és evident que tot tota retallada, doncs, doncs, és dolenta, no pot ser pas positiu. Però uh, el lema, la universitat pública està morta, té sentit avui en dia? No, no, no, no no no, no em sembla veritat, a més, eh no em sembla gens veritat. Uh, no em sembla gens veritat. Uh, la universitat pública no és morta com no són morts els hospitals públics i d'això tampoc donar no a fer jo perquè jo hi he passat pel Trueta sí. i és un hospital absolutament excel·lent públic i de gran tracte el que passa que quan disposen de menys mitjans ho no tenen més complicats els sanitaris pobres és el mateix que ens passat a les universitats a les universitats se'ns ha esquanyat força des d'un punt de vista econòmic i hi ha hagut algunes presses de decisió que no són bones eh, per exemple en molts casos es, eh, per estalviar s'ha prescindit del personal tolcent més jove, eh, perquè d'aquests se'n podia prescindir més fàcilment. Eh, jo no és, que, no és només que sigui gran, sinó que sóc funcionari, i per tant no se'n pot tocar, diguem-ne. No. Mm -hmm. Per tant, aquells que es podien tocar i se'n podia prescindir, a vegades se n'ha prescindit, i això és un desastre, perquè justament són aquells que molt i molt sovint són que estarem en contacte amb les noves tecnologies, amb les noves idees, amb les noves maneres de plantejar certes matèries i certes assignatures. El relleu a la universitat ha de venir justament per a aquests joves. Nosaltres mateixos no, no ens rellevarem pas als grans. Per tant, en aquest sentit, sí que em sembla que es nota, oi?, algun aspecte negatiu en la universitat pública que hem fet algunes coses que no, estan, que no estan prou bé però continuo pensant que les nostres universitats públiques eh, són amb diferència universitats bones i millors mm. El Pla Bolònia que, que ja està aplicant a moltes universitats de fet ja ja gairebé no queden llicenciatures justament el que demana són més professors perquè demana més grups més Clar. reduïts i llavors demana més, més, més professorat. Com, com es combina uh, uh, aquesta exigència de, de, de, del pla docent amb les retallades que, que estan duent ah, a terme no, no. el govern? És que no es combina en absolut, almenys des del meu punt de vista. Eh? El pla de l'Onya va arribar quan la crisi encara no havia començat o almenys encara no s'acceptava, no? Eh, I aleshores va tirar perllà. allà. Ah, ara que la crisi aquesta ha arribat doncs ha tirat per una altra banda. Aquest és una mica un problema important. El problema important és no tenir un criteri clar, un criteri decidit. I que, que llavors, quan tens un criteri clar, quan saps quina universitat vols, quan saps què vols fer, llavors encara que caiguin xuxos de punta, tant és. Tant que plogui, com que faci sol. Tu aniràs fent, aniràs tirant, i al cap d'uns anys en recolliràs els fruits. Sí. Això és el que em sembla, amb temo baixa, que no estem. No a cada universitat en particular, sinó a l'universitat catalana, a eh, l'universitat catalana, això sí. no No sabem quin tipus d'universitat volem. Aquí em sembla que hi hauria d'haver fins i de tipus una mica diferents, totes de molta qualitat però unes més especialitzades en unes coses i altres en altres. No pot ser que totes siguem absolutament generalistes. Mm. Els nostres alumnes és obvi que s'han de bellugar una mica i no pot ser que tothom tingui la universitat preparada al costat de casa com si fos un supermercat, no, etc. No, o sigui, hi ha una cosa de coses que les hem de retocar, les hem de veure, eh, les hem de revisar, eh, però això és el que no s'ha fet. Eh, el moment de Bologna hauria ha sigut una bona ocasió eh, per replantejar la universitat però ni llavors no es va fer ni llavors, que... simplement es van repartir més les assignatures es va fer amb una visió amb un pèl miserable, jo penso Què aporta de positiu? Uh, el Pla Bologna sí. El Pla Bolonya, mm, què ha acabat portant de positiu? Ai mm, Ai mm -hmm. Esclar, Deu dependre d'universitats A mi em sembla que poqueta, que poqueta cosa i a nivell espanyol bastant desastros, és a dir, Espanya, no sé si són Espanya i, i Romania o, o un país i sí com perdoni els però un país i com a Rumania són els únics d'Europa que finalment fan un grau de 4 anys. Eh? i un postgrau de 2. Sí? De un, la resta els han contes a 3 i 2 com fan totes les universitat del món, totes. Totes, totes. Per què? Home, perquè és molt més sensat perquè és molt més sensat. Eh, però què ha passat? O oh, que Espanya va decidir això dels quatre a última hora, ben bé última hora, havíem tingut deu anys per anar-ho discutint, no es va discutir, al final tothom corremi, corremi, eh, etcètera. Bé. És a dir, jo penso que eh, s'ha tingut poc des de, més des d'Espanya que des de Catalunya, eh? Eh, hi ha molt poca consideració per a la universitat, mm. La Universitat a Espanya és vista com aquells centres que eh, recreen, diríem, eh, els, els, els fills eh, en les eh, feines que fan els pares, són per fer advocats, si els pares en són, són per fer màxim metge, són per fer enginyers, són per fer economistes, eh, eh, i per això només s'ha de veure les universitats privades quines carreres fan. Sí. Les universitats privades fan les carreres que farien eh, o que han fet els seus pares o els que les paguen. Els professionals liberals, no?, una mica. Sí. Serien... Eh, I en aquest sentit, eh, sí, em sembla bastant... En franquesa bastant desastrosa la idea que es té eh? Eh, eh, és cert que s'han ha, debilitat les humanitats en certa manera? sí, en bona part sí, en bona part les humanitats sempre han sigut una cosa fràgil, desenganyem, no sé però ara per què s'han debilitat? Home? perquè és eh, la idea absolutament estúpida que la universitat per dir així, ha de servir com a màquina de fer diners eh? i per tant que és el que ha portat a molta gent pobra a dir que volen anar a l'universitat. clar si és un lloc on després quan surtis seràs ric o faràs molts diners, tothom hi vol passar. Però no té tothom per què passar a l'universitat, com no té per què tothom anar a l'institut o teatre. Exacte. Seria una bogeria, o anar a tothom al seminari, totes les capellans, seria una autèntica bogeria... D'això volia parlar ara, no?, una mica del el sistema educatiu en, en general, no?, que sembla que, que hi ha alguna cosa que, no, que que grinyola, no?, que no acaba de, de funcionar del tot. No, no, del tot, del tot, és fatal. És a dir, s'ha montat un, un sistema educatiu, primer amb poca relació entre els diferents nivells del sistema educatiu. Hi havia una reforma de la secundària que va coincidir amb la reforma universitària, però en cap cas es van ni mirar a la cara. Cada escola va fer la seva manera quan hauria sigut magnífic de pensar quines possibilitats hi havia, per exemple, que els professors de secundària amb el títol de doctor que n'hi ha un grapat eh, sí. haguessin pogut ajudar com a professors de primer curs de carrera, en certes carreres. Oi? Eh, haver connectat bé els últims cursos de batxillerat, el, el que s'ensenya amb els primers cursos de de carrera. D'haver pensat aquestes coses hauria sigut literalment magnífic, però no és veritat. Però però és tan difícil, això? Has ah, so es veu que sí, so es veu molt. A Però és clar, no... Es so veu que sí, es so veu que sí. Com, no. com, es, com es podria reformular tot això? Vull dir, és tan senzill com això? Hi ha d'haver alguna cosa més a darrere. Man, en el fons hi ha ja, el poder i la tonteria del que mana, eh? El que mana sovint és tonto, eh? Vull dir, Tampoc no ens hem d'enganyar, eh? No ens hem d'enganyar. Poder, el que és llest, no s'hi vol posar? Sovint és tonto. Miri, deixa'm posar un exemple. Uh, uh, aquest estiu passat, oi? Uh, hi va haver una reunió uh, a Madrid de la qual el professor Mascolell Colell em va sortir escandalitzat, oi? Era una reunió d'economia, diguem, no? Mm. De, de, dels grups, de les comunitats Com autònomes, autònomes, autònomes exactament. Bé, el professor Mascolell, ell tot sol, en sap més i té més categoria que tots els altres junts sumats. Que tots. Ha sigut professor Harbert, és una persona absolutament com excel·lent, no, però remuneguda no, no? internacionalment, sí, sí. etc. I doncs aquest senyor ha de tractar amb tontos. I alguns dels tontos li diuen tonto a ell perquè manen més, perquè tenen poder. O sí sigui, És absolutament terrible, és absolutament miserable. I em sembla que certament hauríem de buscar que els governs fossin governs de gent molt bona, molt bona eh? Eh, i que realment poguéssim prendre decisions com cal eh? i que la ciutadania tingués el respecte per les persones bones i molt bones jo encara recordo que a Alemanya hi vaig estar bastants anys estudiant i vivint, etc. No? Quan, quan eres un bar un bar qualsevol, prenent una copa eh? i eh, a la televisió de i ara sobre això opinarà el professor doctor tal, tal, oi, catedràtic de no sé què, la universitat i o què era, de Münster, de Tübingen o el que sigui, la gent callava. La gent callava i escoltava. Per què, home? Perquè el professor doctor Fulano de Tals aquí té alguna cosa d'hi, eh? I que pot dir alguna cosa interessant. En Aquí no en fem la prova, aquí no en fem la prova. No, eh? Aquí només les bestieses de la Roja i la l'azul i la buqueria en Dan. sí, sí, no seria un bon, un bon lloc escolta'm, però possiblement l'escola és una de les bases més sòlides no? per consolidar tot aquest sistema que, que doncs potser a Alemanya els funciona bé, aquí no tant perilla l'escola catalana no, no ja a Espanya no? sinó aquí a Catalunya l'escola catalana no, l'escola primària catalana no perilla estan magnífiques mans jo em sembla que els mestres ho molt bé, amb franquesa. Ep, estic que estic generalitzant, esclar, jo no connecto tots els mestres, pobra de mi, eh? i ni deu haver algun que sigui un tasastre, però, en general, tenim una escola primària que ha treballat en unes condicions absolutament adverses, molt sovint, molt sovint, que ha hagut d'assimilar gent vinguda de fora, molt i molt diversa, i ho ha fet amb gran professionalitat i categoria. Per tant, D'això no en tinc cap problema. L'escola secundària és una altra cosa, entre altres coses perquè eh, és una escola que sovint és interpretada com de més continguts que no pas de formació. Eh? Sí. I, I aleshores quan es veu així és quan va menys bé. Eh? quan el professor de Filosofia o de Física o de Literatura es pensa que ha d'anar a fer la lliçó de Filosofia, Física o Literatura i apretar a córrer després, oi? Quan no entén que la Filosofia, la Física i la Literatura són per formar en el gust intel·lectual en els alumnes. Si no entén això, aleshores la secundària es converteix en una mala, en una mala xarxa educativa. Però si entén això, i molts ho entenen, cada dia més professors ho tenen la secundària llavors també és potent uh -huh. i és bona eh? a mi el que em preocupa més és la connexió amb franquesa secundària-universitat i eh? jo veig que jo veig que a la universitat hi ha molta deserció molta eh? hi ha xifres que jo no tinc a la mà sí. però, però el, el, el, el, el, segur que, que tenen vaja, el govern el govern té no? en eh, moltes i moltes carreres a les quals a vegades ha costat entrar eh, i s'han exclòs alumnes després en canvi a segon curs eh, o a tercer curs sí, és, que eh, eh, En que estan les classes mig boides que dius quina llàstima aquells que volien entrar no hi són i els que han fet esforços per entrar tampoc mm. eh? i per tant hauríem de vigilar més el què passa amb les nostres universitats amb les nostres secundàries com es fa aquest lligam eh? mm. perquè això sí que és fonamental el no, que és fonamental és que al final del sistema educatiu els resultat sigui bo Ep, uh -huh. i el mateix dic de la formació professional esclar, sí, esclar. Eh? Uh -huh. mi, una, bona, una bona formació professional és bàsic per a un país eh? Va, absolutament, absolutament bàsic segurament és un dels secrets d'Alemanya eh? ah, exactament. exactament però fa els anys eh però anys. I és que, a més, ells ho fan amb multabilitat, i en aquell llibre de origen que, si jo dic això, ara s'esquinçaran les vestidures i es posaran tots a plorar i a suar sang. Més ben igual. Uh -huh. Però hi ha escoles de formació professional boníssimes que depenen d'empreses. És a dir, eh, que la l'IARN sí. té una escola de formació professional, el qual no vol dir que totes les empreses ho puguin fer, perquè no totes ho poden fer. Però què vol dir? Vol dir que la l'Avain està formant una colla de gent eh? que després seran enginyers, que seran ajudants de no sé què, que seran no sé què més. Ja ho sé que seran formats per la l'Avain, però seran ben formats, no, sí, perquè el que l'Avain no vol és formar gent malament, si se'ls ha de quedar. Eh? Per tant, sembla que hauríem de perdre eh, algunes idees com si la qüestió teòrica fos molt important. Mira, la qüestió teòrica és molt important si s'adapta a la pràctica d'allò que necessitem. Si no s'adapta a la pràctica del que necessitem no serveix de res. Uh -huh. uh, Josep Maria, en un dels programes que vam fer uh, el mes de juliol, vam entrevistar la Patricia Gabancho i ens va dir que uh, en àmbit lingüístic el sistema educatiu català era bo, però que patia per... Per les, per les sentències del Tribunal Suprem. Eh, en canvi, ens va dir que, que, que, que flaquejava una mica més en l'àmbit de la cultura, que és el que parlàvem ara. Estaries d'acord amb això, que el, les sentències del Tribunal Suprem, eh, tots aquests processos que est que estan a i ara que, que van una mica esgarrapant eh, el, el model d'immersió lingüística poden acabar malament? Sí, això és molt dolent. Això és dolentíssim. Això és dolentíssim però dolentíssim, eh? um, és dir, devem ser l'únic país del món, a veure, les coses clares, devem ser l'únic país del món en què la llengua pròpia del país és atacada i substituïda pels que arriben. Normalment les coses funcionen al revés, oi? És a dir, quan tu vas en un lloc, oi?, Eh, vols fer no sé què, vols canviar, però que, que, que estan tu a casa teva, que estan tu a casa teva, oi? arribin uns quants i et vulguin canviar la llengua i et vulguin posar això, això és fatal i és absolutament colonial, vaja, eh? és absolutament colonial i el que es vol a Catalunya és pràcticament la substitució del català pel castellà. Ja s'hi havia arribat bastant amb el franquisme i ara s'hi volen arribar per una altra via, per una altra... Eh, que és la democràtica, diguem-ne democràtica entre cometes. I llavors són uns jutges, uns jutges que no en tenen ni idea, eh, que no saben quina és la situació, que no saben que l'actual situació d'inmersió lingüística és perfecta, en el sentit que ningú es queixa llevat d'un o dos, però esclar, cada set milions i mig de persones en queixin dues, eh, també té aloi. Sí, I per però... tant, funciona bé, no hi ha hagut divisió ni ascisió social, cosa que és una importància brutal amb les dificultats amb què, amb què estem actualment als països. És a dir, que una situació bona, a través de lleis, s'hagi d'esgarrar, això sembla que és el que, que deixem-ho dir així, perquè eh, no, hi, no hi vull pas comprometre la ràdio vostra. Eh? No, no, cap problema, és tota compro... la teva responsabilitat. No, no, vull dir que m'hi comprometo només això. Però sembla que això sigui el que busqui el PP, oi? Eh? El PP sembla que busqui que allò que va bé no hi vagi. A veure, i diu, a veure, com ho tenim això de la llengua? Això de la llengua sembla que funciona, doncs que no funcioni. Uh, com ho tenim això de l'escola? Sembla que ja farem alguna cosa perquè no funcioni. Uh, com ho tenim això de l'habitatge o del turisme o del no sé què més? I es van inventant lleis i normes perquè les coses no funcionin quan ja funcionaven. Però això és, pura. això és mala fe o desconeixement? No, això és evidentment Eh, sinó, això és evidentment mala fe revestida de sucs lliures amplíssims oi? I, de, eh, i de corbata eh, i de camisa ambidonada però és mala fe ampl... eh, sí, eh, a Catalunya i Espanya tenim la mala sort de que no tenim ex... dreta i extrema dreta separades, com tenen gairebé tots els països del món sí. sinó que l'extrema dreta està dintre de la dreta i és més mana eh, i així ho tenim i així ho tenim, mm. és dir, no, jo, jo no dic que el PSOE, per exemple, a Madrid, eh, sigui una meravella, eh, però que té més comprensió i més capacitat de diàleg, per exemple, i d'entesa, segur, mm. el PP no en té, el no en PP té és, és un partit que, mm, bé, s'ha de mirar una mica qui ha, qui el governa, i ens lligams té amb l'antic franquisme, si s'ha de mirar això. Mm. I com es pot defensar la llengua catalana? Perquè d'alguna manera s'ha de... La llengua catalana s'ha de defensar, s'hauria de defensar amb lleis, és la manera com s'ha de defensar, oi? És clar, les lleis te les tomben, no? Però després s'ha de defensar amb absoluta intransigència. És a dir, els catalans han de parlar català. Sempre i en tot lloc. Sempre i en tot lloc. Des del president del govern fins a l'últim micro. Per què? Perquè és la nostra llengua. És a dir, de la llengua, del sexe i de la meva manera de presentar-me, si vaig amb cabells curts o cabells llargs o tal, uh -huh. d'aquestes tres coses no n'he de justificar cap. Això no s'ha de justificar. Cadascú ho fa com vol. Si he de justificar la llengua és que ja puc apretar a córrer. Si jo a casa meva he d'explicar el per què eh, parlo català, la cosa és per tirar-se per la finestra si algú ha d'explicar el per què és heterosexual, homosexual o perquè porta un pils mascle i perdoni. Això són coses que no s'han de justificar. Són eleccions lliures, absolutament lliures, de cada ciutadà. I ara endavant. I els ciutadans catalans, el problema que a vegades tenim és que ells mateixos no són prou capaços de prendre aquesta decisió. És que no saben ben bé qui són. Mm? És un problema també molt fort en, no? en aquest país un programa molt fort eh? um, hi ha molts quan diuen aquest país no saben de quin país parlen no saben de quin mm. país parlen eh? uh, i quan diuen la nostra llengua no saben de quina llengua parlen hi ha molta gent que no sap qui és mm. en aquest sentit, uh, ja no dic de broma eh? però els psiquiatres i els psicòlegs tindrien una feinada de botx i posició no? uh, sí. Però, sí, sí, sí. En, en una entrevista al diari Ara César Antonio Molina que exministre de Cultura deia que li hagués agradat ser el ministre de les Cultures d'Espanya serà possible això algun dia? Uh, des de, dir, primera per què no ho era? Per què no ho era quan vas ser ministre de Cultura? En primer cosa, perquè aquí sembla que diu m'hauria agradat ho vas intentar? Una Dugues, això no serà possible mai a Espanya Tres, me n'alegro perquè jo no hi tinc cap interès jo no hi tinc cap interès. Eh, jo no tinc cap, cap, cap interès que Espanya defensi la cultura catalana. La cultura catalana l'ha de defensar Catalunya. I, certament, des del meu punt de vista, un estat independent. I, I per què hi ha aquesta ofensiva cap a les cultures minoritàries? Perquè existeix una ofensiva cap a les cultures minoritàries d'Espanya. Esclar, perquè és, per dir-ho així, nosa, Tot i que la Constitució, en el seu article 3 diu que l'Estat està obligat a protegir-les i defensar-les, si sí, home, si sí, home, l'Institut de Cervantes què fa? Eh? L'Institut de Cervantes en època de crisi ha tingut, aquest any no sé, ha tingut més de 110 milions d'euros de pressupost. Home, no és pas un pressupost petit, eh? I li ha servit per què? No? Per defensar qui, què? Doncs la cultura catalana, ai espanyola, eh? i si no... Es escoltem si es plau a la gent sí. quan està exaltada amb la roja o irritada i tal què arriben a dir de Cat.: Respecte a això, respecte a això, Joaquim Maria Pual, en el seu llibre Agnàlumba, no, sí. si, no sé si no esràs sí, sí, sí. de llegir Par dels símbols dominants castellans, mm. que no espanyols sobre la, sobre la resta d'identitats de l'estat. Sí. Estaries d'acord amb aquesta precisió diguem de sí, símbols segur. castellans. Síment que sí, segurament que sí eh, sobrement que sí, certament. Eh, els nostres símbols, és quan en Puyol o en Xavi passegen amb una senyera, és un escàndol. És un escàndol, eh? eh? És que hi ha coses molt i molt interessants, eh? Per què, Esp per què Espanya és tan i tan famós, pobret i l'estimentant, a l'iniesta, Aquí qui jo aprecio i respecto? Home, doncs, perquè és un del Barça que no ho sembla gaire perquè és espanyol. És espanyol. Eh, sempre diu que ha nascut a, te, diu que ha nascut, no em recordo. Pontalvella. Eh? Pontalvella. Ah, si visca, si no eh, visca el Barça i visca Fontollera, molt bé. Eh? Eh, eh, ha fet un gol en un campionat mundial, eh, sí, aquest és i que està il·lestimat. I que juguim al Barça, eh, que hi farem mala sort, mm -hmm. Sempre es busca això, sempre es busca això. Eh, resulta... la veritat és que jo quan vaig a Madrid eh, i així sí, tinc molts amics, eh, però va resultant cada vegada més difícil eh, eh, ser acceptat tal com ets eh, i tu has de eh, jupir-te i acceptar-ho tot. Jo no estic tip, per no. edat, i per moltes coses no em dóna la gana de jupir-me més i per tant no penso jupir-me. L'univers simbòlic català Podrà resistir? Són una de les coses que també diu en Joaquim Muriel Pujal en el seu llibre. L'univers immobili català podrà resistir les les embestides del sistema mediàtic espanyol? No ho sé, però confio que sí. Eh? De fet, hem resistit bastant. Eh? El que passa que se'ns va tancar no? amb una espècie de petit gueto, no? I com més petit sigui el gueto, per dir-ho així, millor, no? Eh, I també hi ha una colla de catalans oi, que estan a les intereconomies i tal i que exerceixen d'espanyols d'una de manera molt forta, eh? que també contribueixen a fer això. Però jo penso que sí. Jo penso que, que si volem, eh, som bastant indestructibles, eh? perquè és que les agressions venen de molt lluny. És que aviat farà 300 anys de l'anecció que ens van fer. Eh? Per tant, som un miracle, som un miracle, som un miracle de la voluntat dels catalans, ho hem aguantat tot, eh? Uh, hem aguantat el Able Usten Cristiano. Fins i tot les retallades estem aguantant. Sí, senyor, Able Usten Cristiano i aprendre a comptar amb castellà i després acostar-te a comptar, comptar els diners, eh? Català, coses ben senzilles, eh? Uh, Se'ns van canviar els noms i vam haver d'anar després a eh? uh, buscar que ens el tornessin. És a dir, hem, ho hem aguantat absolutament tot i hem resistit. Per tant, jo confio que que si som prou coratjosos eh, i prou intel·ligents, ho entrem molt bé. Sí. Josep Maria, una última pregunta, i moltes gràcies per la teva atenció. I I, hi ha algun motiu lingüístic, barra cultural, barra educatiu, o com ni vulguis dir, per quedar-se amb Espanya? No, cap. Jo, jo, no, jo no en veig cap. És que no hi ha manera. Eh? Cada vegada que em mires a fer un petit esforç per veure... Eh? si hauria la possibilitat de... Eh, la possibilitat de... No hi és. Eh? Eh, Espanya es té la consideració eh, una mica imperial eh, que la llengua, la cultura, eh, els ideals hegemònics han de ser els castellans o diguem espanyols, diguem-ne com vulguem. Sí. I els altres són absolutament secundaris. I això és inacceptable. Nosaltres no podem acceptar Uh, ser menors d'edat som un país que ja ha arribat a la majoria d'edat i per tant si hem arribat a la majoria d'edat hem, hem de poder exercir com a majoria d'edat i quan jo miro al voltant nostre i veig els petits països del món veig que són els que viuen millor els més reics, els més pacífics els més tolerants home, jo vull ser un d'aquests uh, doncs ho esperem que un dia puguem ser-ho aviat, aviat, eh? no, no, aviat? jo no sí, sí, sí, sí. jo... No vull pas morir eh, sense veure-ho, eh? Home... Ah, sí, doncs... sí. I no vull viure 200 anys, eh? Encara... eh? Com, oh, com però... el doctor Brogi, eh? oh, 200 anys no, però, home, encara corta per estona. <ríe> bueno, sí, però vull dir que, eh, que no pensem que... Diu, oh, que això d'aquí 30 o 40 anys... No, no, no, no. no. no, no. Això s'ha de produir molt abans. Entre altres coses, perquè siguem ben francs, la marca Espanya no té crèdit ni té fonament i se'n sorra per tots costats. Per tant, hi haurà un moment en què algunes de les nacions que hi ha Espanya, per exemple la Basca i nosaltres eh, obtindrem la independència sí. doncs estarem alerta aviam quan, quan es produeix tot això i, i ho celebrarem ho celebrarem <laughs> Josep Maria, moltes gràcies, moltes gràcies. per atendre'ns i una abraçada molt forta i cuida't gràcies, moltes gràcies Sempre és interessant i sumament pedagògic escoltar gent com en Josep Maria Tercabres, un home que, sens dubte, no quedarà en l'oblit, com tampoc ho han fet, de cap manera, els personatges històrics de l'Aina Mat. Fina, bon vespre... Bon vespre de nou, Albert. Escolta'm, abans ens has dit un arco-silindicalista, jo he estat tota aquesta estona pensant i, escoltem no se m'ocorreix qui pot ser. Doncs mira, va ser un dels líders del sindicat anarquista de la CNT i que estava convençut que si la independència fos una possibilitat real, els de la Lliga serien els primers d'oposar-s'hi. Avui parlem de Salvador Seguí, el noi del sucre. Nosaltres, ho dic que aquí a Madrid, si convé també a Barcelona, som i serem contraris d'aquests senyors que pretenen monopolitzar la política catalana, no per assolir la llibertat de Catalunya, sinó per poder defensar millor els seus interessos de classe i sempre amb atents a les reivindicacions del proletariat català. I jo us puc assegurar que aquests reaccionaris que s'autonomenen catalanistes, el que més temen és el redreçament nacional de Catalunya, en el cas de que Catalunya no els restés sotmesa. En canvi, nosaltres, els treballadors, com sigui que amb una Catalunya independent no hi perdríem res, ens al contrari, i guanyaríem molt. La independència de la nostra terra no ens fa por. Estigueu segurs, amics madrilenys que m'escolteu, que si algun dia es parlés seriosament d'independitzar Catalunya de l'estat espanyol, els primers i potser els únics que suposarien a la llibertat nacional de Catalunya foren els capitalistes de la Lliga Regionalista i del fomento del trabajo nacional. Tant que procal·lamin el seu catalanisme en discursos i articles periodístics quan són a Barcelona. Si pensen que es troben en perill els interessos particulars de la seva classe benestant, enfollits i a correcuita fan cap a Madrid per tal d'oferir els seus serveis a la monarquia centralista i més d'una vegada els haureu pogut veure vestint la casaca del ministre. Sortosament, la Catalunya va i injuriada, privada de la seva llibertat nacional, coneix bé els seus detectors i sap de quin cantor estan els seus veritables enemics i defensors. Una Catalunya alliberada de l'estat espanyol, us asseguro, amics madrilenys, que fora una Catalunya amiga de tots els pobles de la península hispànica i sospito que els qui ara pretenen presentar-se com els capdavanters del catalanisme temen una entesa fraternal i duradora amb les altres nacionalitats peninsulars. Per tant, és falsa la catalanitat dels que dirigeixen la lliga regionalista. I és que aquesta gent avantposa els seus interessos de classe, és a dir, els interessos del capitalisme a tot interès o ideologia. Estic tan cert del que dic que, sense pecat exagerat, puc assegurar vos que si algun dia Catalunya conquesta la seva llibertat nacional, els primers, si no els únics, que li posaran entre bancs seran els homes de la lliga regionalista. Perquè Catalunya, com arreu, el capitalisme està mancat d'ideologia. Salvador Seguí, eh, defensant a Madrid els drets de Catalunya i acusant la Lliga de falsa catalanitat. Aina, escolta'm, què és això? No sé si hi ha gaires persones que s'atribirien a anar a Madrid i deixar anar un Parlament com aquest. Déu-n'hi-do. El Déu cas és, que, és que el noi del sucre ho va fer i el que no sabem és com s'ho van prendre els de Madrid. No crec que gairebé, escolta'm, uh, i això del noi del sucre, d'on ve? De quin, aquest mot que li van posar, d'on s'origina? Mira, és fàcil, eh? és un motiu que li van posar perquè es veu que tenia el costum de menjar-se sols els sucres que li portaven amb els cafès. Ai, caram, el que em sobte més, però, de, de tot plegat és que Saludosa aquí... Creu que si algú posa impediments a la independència de Catalunya no seran els partits de Madrid, sinó justament la Lliga regionalista que es defensava i ella eh, s'autoafirmava com a catalanista. Sí, sí, catalanista sí, però independentista no. Bé, potser tindria una altra opinió, però en el moment que Salvador Seguí va pronunciar aquestes paraules, la lluita a favor dels drets dels treballadors era molt més intensa que la lluita a favor de la independència, que en aquell moment era força minoritària. Per tant, tot el que es podia associar al capitalisme, com la Lliga, era molt pitjor que, per exemple, exemple, la classe obrera de Madrid, per molt espanyolista que fos. D'alguna manera, el noi del sobrer intentava sumar simpaties a la causa venent-la com una cosa beneficiosa per a tothom, una cosa que, per, per cert, ara mateix ningú ha intentat fer. Uh -huh. I una altra cosa que potser, potser sobta no, és que Salvador Seguí fos tan independentista. No, no és precisament per catalanista que se'l recorda, diguem, els llibres d'històries, llibres de text. No, no, aquesta faceta, no, no, la veritat és que no s'ha fet massa pública. La veritat és que no ha passat a la història per això. Salvador Seguí va ser un dels líders sindicals més destacats de principis del segle XX. Ell treballava com a pintor, de parets, eh, no de quadres, però mm. ja des de molt jove va entrar en contacte amb ambients llibertaris i va ser un seguidor entusiasta de l'escola moderna de Francesc Xavier Guàrdia. Mm -hmm. sí. De fet, Seguí creia que les armes més revolucionàries eren la preparació cultural, intel·lectual i tècnica dels treballadors. Potser per això va ser president de l'Ateneu Sindicalista, on va organitzar una biblioteca i un centre superior d'estudis. Soltamena, i aquest compromís sindical que, que tenia tan fort li va portar problemes? molts problemes. De fet, va morir assassinat precisament a causa del seu compromís sindical, imagina't. Però abans que això passés va trepitjar la presó moltes vegades degut a la seva militància a la CNT. Per exemple, durant la famosa vaga de la canadenca, una vaga que va afectar l'empresa més important d'energia hidràulica que hi havia a Catalunya. Sí, és bastant recordada, eh, aquesta exacte. vaga. Exacte. Salvador Seguí, doncs, mentre durava la vaga de la canadenca, estava a la presó. Però el van alliberar just al dia que es va desconvocar la vaga, mira quina sort, sí. i va poder parlar a l'assemblea organitzada pel comitè. Caram. Com a sindicalista, entre les fites que van aconseguir, destaca molt, i molt perquè encara dura, la jornada laboral de 8 hores i una vaga general indefinida per demanar al govern espanyol que garantis un mínim de qualitat de vida a la classe obrera. No era això, companys, no era això. Pel que voren morir tantes flors. La vida de Salvador aquí va ser curta, va ser intensa i no va acabar bé any nauhi. Eh, sí, Albert, ja ho dius bé. Salvador Seguí va morir quan només tenia 37 anys, a mans de pistolers blancs del sindicat Lliure, el braç executor dels atemptats contra la CNT. Salvador Seguí va ser una de les moltes víctimes que durant aquests anys va morir als dos bàndols. Uh -huh. Amb la diferència, això sí que el sindicat Lliure comptava amb suport governamental, mentre que els atemptats d'organitzacions pròximes a la CNT van ser durament perseguits i castigats. Sí. No estaven en igualtat de condicions, no, la veritat. que no. A banda de Salvador Seguí, el bàndol de CNT van morir líders sindicals com, per exemple, Francesc Lairet. Per l'altra bàndol, bàndol, els anarquistes van matar líders polítics destacats com Dato. Sí com sigui, Salvador Seguí va viure durant els anys convulsos previs a la dictadura de Primo de Rivera, uns anys coneguts amb el nom de Pistolarisme per motius força evidents. Doncs sí i Salvador Seguí, el noi del sucre, va creure que havia de viure intensament aquest moviment sindical i finalment el seu compromís li va passar factura. Un compromís que començava amb la classe treballadora però que tampoc oblidava, ni molt menys, el dret a Catalunya com a constituir-se com a nació. I esperem ben segur que esperem És l'espera dels que no ens aturarem fins que no calgui dir No és això No és això No és això, no és això. No és això. No ha... Aina, moltes gràcies per la teva secció un cop més. Aquesta és l'última. Ha estat un pla, Albert. Igualment, que vagi molt bé. Gràcies, fins Adeu. la propera.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 no es a show No es show No Companys no es a show I avui ja ha arribat el moment de saludar el Nil Bia, l'última vegada que el saludem. Nil, bona tarda. Molt bona tarda. Avui la teva secció va molt plena, ens portes molta música. Et doncs sí, avui que ja acabem el programa porto tres cançons, com deia abans, totes delicades i sensibles. Avui he volgut dedicar la secció de música catalana poc coneguda o mal recordada a unes cançons delicades i tendres dels anys 70, si és que es pot dir així. La primera és Doña Imi de Pau Riba. Nil, et diré una curiositat ara. Tu saps que Doña Micheiras és una tradicional uh, gallega? Una cançó tradicional gallega, uh, sabies? Doncs no, no ho sabia, tot i que en Pau Rir va molta música tradicional gallega no és que faci, i menys en aquest disc que uh, vam gravar l'any l'any 70 a, a Formentera dins una, una cova, una història molt rara per fer aquí. Caram. És un disc que sona molt raro. És un disc que sona molt raro tot una, una filosofia que ara per ara no, no es podia fer aquells anys, mira. I escolta'm, quina és la segona cançó que ens portes? Doncs és una cançó d'un grup que es mereix un pa d'estal és Ia i Batista que van publicar el 1973 el seu primer disc amb aquesta cançó, Sifon M'he trobat enamorant de tu mirant a través del sifon i mar semblant Tu eres una imatge d'aver clar i les bombolles eren com un cer Era tan bonica aquell moment Tu mirant Maneta i transparent eh, nines, Com quadres a formar Com una reina tu eres D'aquell món de casual de reflexió han col·locat una corona al teu cap Sifons de Martorell P.C.L. De nhi do Ui, Quin nivell que um, tenim, eh? Un nivellàs. Hem estat aquí buscant músiques bones. I, home, ja que acabem, doncs acabem, acabem bé, amb, bé amb parletes, com dèiem. Molt bé, escolta'm. I, doncs, digue'm, quina serà l'última? Doncs, mira, convidarem la secció i el programa amb una autèntica perla, però absolutament una perla absolutament desconeguda, que mira, fa unes setmanes parlàvem ja fa gairebé mesos que podríem dir, de, parlàvem de Ramon Bernils sí. i com ens explicava l'Aina a la seva secció durant els 80 en Bernils va col·laborar en un programa de ràdio que es deia El lloro, el moro, el mico i el la senyor Puerto Rico, Rico Catalunya Ràdio sí. doncs bé, dins d'aquest programa el, hi havia el Jordi Bandrell que és el que feia de director, que era un personatge força curiós i que, mira, a finals dels 70, en Jordi Vendrell portava la direcció artística d'una discogràfica que es deia Ocre, que l'any 77 va publicar el disc Brossa d'ahir de Pep la Guarda, que és un músic que ha quedat pràcticament oblidadíssim, perquè només ha gravat aquest disc. Doncs jo he volgut recuperar una de les millors cançons del disc, Caseta de Platé. Doncs escolta'm, amb Pep la Guarda i Caseta del Plater ens acomiadem, ens acomiadem ja per sempre, perquè s'acaba el programa, aquest és l'última últim, missió que farem, i voldríem donar moltes gràcies a tota la gent que l'ha fet possible, des de la gent de l'Assemblea de Sant Quirze, fins als nostres col·laboradors, el Nil Vía, l'Aina Albert l'Albert que ens ha parlat de cinema també, i només eh, us voldríem desitjar un bon any i fins una altre.